Нарешті селянин подав голос. «Там каво, Вертольот на горбі, над озером. Біля него колиба. Тут кого йди по мосту і по стежці?» – скерував він Луку. Той подякував і звернув направо. Відразу ж відчув під ногами дерев'яні дошки містка. Стежкою, що вела спершу між щів, а потім через поле, Знову йшов до гори. З певної миті йому почало здаватися, що вже розрізняє обриси гвинтокрила. Почув гавкіт пса і далекі співи. Вітер розігнав хмари і на немі навіть проблиснув місяць. Лука стояв перед дерев'яним парканом, за яким виростало декілька невисоких халупок. Один доволі великий будинок, а трохи віддалік вимальовувався чорний гелікоптер. Лука перекинув через паркан свій наплічник, а потім, набагато обережніше, картину. Тоді перескочив сам. На ганку двоповерхової дерев'яної колиби світився ліхтар. Скромна вивіска повідомляла: "Колиба, жовта вода". Смачні страви зі свіжої риби, затишні кімнати, кваліфіковане обслуговування, відпочинок над озером та в лісі. Ласкаво просимо. Зколи колиби вийшли оглядна жінка і хлопчик років семи, несучи чималий таріль, з якого смачно пахло смаженою рибою. Голодний Лука скотнув слину. "Ви на весілля?" привітно запитала жінка. Залишайте речі тут і спускайтеся до озера, ми якраз подаємо карасиків. За дерев, які, очевидь, оточували озеро, проблискувало світло. Святкування почалося швидше за все давненько, подумав Лука, бо вітер доніс до нього, як цілий хор дещо розлаштованих голосів виводив. Не будемо їсти ту гіркую юшку, нехай поцілує перший дружба дружку. Чулися оплески, регіт і окремі вигуки. Затим пісня продовжувалася. Не будемо пити ту гіркую воду, Нехай поцілує молодий молоду, Гірко, гірко. І так без кінця. Галука залишив наплічник просто біля самого входу, Зняв з голови шапку і, тримаючи в руках Тільки подарунок, пішов туди, Де в темряві щойно розчинилася жінка з хлопчиком. Стежка вивела до паркана із заквіченою хризантемами хвірткою. Звідси відкривався вид на озеро. Досить велике за розміром видовжене у формі правильного еліпса. Воно дихало холодом і мовчки моторошно темніло біля берегів. Найдальший берег ховався в абсолютній чорноті. Натомість Метрів за п'ятдесят від луки освітлення було більше, ніж потрібно. Декілька величезних ватр полегкотіло розсипало навколо снопи іскр, які змійками злітали до неба. Окрім них, світили ще з десяток ліхтарів на невисоких стовпах і гірлянди, що вивали деревця і кущі. Посеред усього цього довгою смугою стояв стіл вірніше, з десять столів, зсунутих докупи, заставлених їжею і питвом. І сила селена гостей, які натхненно виспівували, звертаючись до молодих, що сиділи у голові столу. Лука всміхнувся сам до себе і попрямував на святкування. Несподівано, не від звідки ніби народився з повітря, на нього вискочив великий псисько. Лука встиг відбігти назад. Пес був на привізі, тож тільки розчаровано рохнув, коли ошейник стиснув йому горло, але не гавкнув і не загарчав жодного разу. Навпаки почав привітно митляти хвостом, вишкірюючи зуби, наче в усмішці. «Хороший песик!» – зрадів Лука і, простягнувши руку, знову почав підступати до нього з наміром погладити. Але коли долоні луки вже майже торкнулися псячої голови, той раптом гаркнув і з неймовірною силою стрибнув луці на груди.